Ectenia pentru taina unității. Aleluia, slavă ție, Doamne, să Te iubim și îți mulțumim, fiindcă taina unității bisericitale, tale, ca o taina a sfințenii apostolice și sobornicității tale, ne-ai dat cu darul poruncii legii iubirii, ca nici ai tăi, ne-ai luat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus toase. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă porunca ta să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit eu. Taina unității ne-a luminat și cuvântul, tău, rămâne-ți iubirea mea, am ascultat. Aleluia slavă ție, Doamne, Iisus, toastă bine și-ți mulțumim, fiindcă prin taina unității iubirea ta dumnezeiască în sufletele noastre ai revărsat. Și din iubire, făptura, mintea, inimile și cugetile ne le-ai îmbrăcat. Aleluia slavă doamnei Doamne, Iisus, toastă și-ți mulțumim, fiindcă taina unității ascunsă în legea iubirii, înfricoșată în străinarea dusă de diavol, a alungat și iubirea ta în transformat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, să Iisus, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin taina unității biserici tale ortodoxie într-un noi să fim frați, ne-ai chemat și cu iubirea ta sărătarea cea sfântă ne-ambrăcat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, -a să Iisus, iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin taina unității biserice ne desăvârșești, prin taina euharistiei în noi tu însuți ești. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, să Iisus, iubim și mulțumim fiindcă de ispita eretică a unității lumești, prin taina unității de sus într-o tine ne-ai separat și vicleniile sinagogilor satanei le-ai blestemat. Aleluia, slavă ți -e, Doamne, Iisus, bine și să mulțumim, fiindcă tu credința ortodoxă care mută muntele neamului la tine ne-ai dat și defățărnicia habotnicilor care împietrește credința ne-ai liberat. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, to să Toastră, e bine și mulțumim, fiindcă prin, prin darul Tău puterea, sensul adevărat al cuvântului l-am aflat și realitatea Ta cea minunată am câștigat. Aleluia, slavă Ție, Doamne, Iisus, toate bine și îți mulțumim, fiindcă taina unității într tine, care desfințează moartea, demască pe diavol, aduce schimbarea lumii, libertatea într-o tine și întoarcerea Tatăl Ceresc ne-ai